Willkommen zu Klatsch, dem Podcast der Facebook-Seite NBA Aktuell und dem dazugehörigen crunchtime blog Mein Name ist Pascal und ich bin glücklicherweise heute nicht alleine, denn ich darf meinen Admin-Kollegen und Miami Heat-Insider Timo begrüßen. Hi Timo, wie geht's? Moin Moin Pascal, alles fit bei dir? Ja, läuft, läuft. So, kein besserer Moment äh, als jetzt, wäre wohl für den ersten Klatsch-Podcast von uns beiden gekommen, denn deine Heat stehen gegen die San Antonio Spurs im Finale. Wir haben ja schon äh, vor Monaten darüber geredet, dass wir mal vor dem Finale, äh, falls es denn soweit kommt, einen Podcast aufnehmen müssen. Und ja, glückliche Fügung, deine Heat sind drin. Und von daher würde ich sagen, äh, gehen wir mal ran jetzt da an die Preview. Äh, Heat Spurs haben sich in der Regular Season 1 zu 1, äh, die Season Series geteilt, jeweils mit Heimsieg. Das erste Finals Rematch seit den 98er-Klassiker Bulls gegen Jazz. Ja, was meinst du? Wie hast du die Playoffs bisher von den Heat wahrgenommen bis zu guter Dinge? Also wenn ich die Playoffs nehme, auf jeden Fall. Es waren ja eigentlich schon starke Auftritte, wenn man ein, zwei Spiele gegen Indiana rausnimmt, ist man ja gut durchgekommen. Die Nets waren ein starker Gegner, aber am Ende hat man das dann doch durchaus bravourös gelöst, möchte ich sagen. Ja, das denke ich auch. Vor allen Dingen, die Gegner, es ist jetzt wieder gefundenes Fressen für die äh, ganzen Heat-Hater. Mhm. Bobcats, Nets, Pacers, also auch nicht die Pacers äh, vom Anfang der Saison. Ähm, ja. ja Relativ im Schongang die Heat durchgekommen. Spurs auf der anderen Seite haben natürlich ein paar, in Anführungsstrichen, dickere Bocken ähm, ja, zu besiegen gehabt. Ja, was meinst du? Also ich meine, Homecourt Advantage ist bei den San Antonio Spurs. Denkst du, das ist sehr ausschlaggebend für die Serie? Normalerweise würde ich sagen schon, aber da Miami gegen San Antonio spielt, die beiden besten Teams der NBA, würde ich jetzt sagen, spielt das nicht die ganz große Rolle. Natürlich ist es ein Vorteil für die Spurs, das steht außer Frage, aber ob es der ausschlaggebende Punkt wird, wenn Miami Eins der ersten beiden Auswärtsspiele gewinnen, könnte ich mir vorstellen, dass das dann gar keine Rolle mehr spielen würde. Ja, aber das ist jetzt viel kaffee leserei Das ist äh, ja, definitiv. Ich meine, bei den. Ich habe jetzt so ein paar Interviews und äh, Previews schon aus dem, äh, von den Amis gesehen und. Ähm, Klar, dann werden natürlich die letztjährigen Finals noch mal ein bisschen aufgewärmt. Ich meine, diese 50-50-Aktion, äh, versenkst den Freiwurf am Ende, holst den, den Offensiv-Rebound vielleicht. So, das äh, wird eher so den Heimteams dann zugesprochen, sodass du eher diese, diese 50-50-Aktion halt zu Hause holst. Und die Leute gehen halt davon aus, dass, ähm, dass, sowas dann entscheidend sein kann. Ich weiß halt nicht, inwiefern das wirklich bei so, zwei so starken Mannschaften dann so die krasse und äh, entscheidende Rolle spielt. Ich glaube, das größte Problem an der Sache ist das was heißt Problem äh, die beiden Teams sind so gleich auf ich, sie spielen den besten Teambasketball in meinen Augen sie haben sehr sehr starke Individualisten also wir haben ja, das ist, ich bin mir auch überhaupt nicht sicher, was ich über die Serie denken soll ja, da bist du nicht alleine mit der <lacht> Unsicherheit oder Unwissenheit ähm ja, du hast die Individualisten schon angesprochen. Ich meine, bei den Heat brauchen wir ja nicht drüber reden. Es ist halt der entthronte, mittlerweile entthronte MVP in LeBron James, der jetzt auch mit Kawhi Leonard, der ja nicht zu der Spurs Big Three in Anführungsstrichen gezählt wird, aber schon ein sehr starken Verteidiger, der ja auch sein Teammate im All-NBA-Second-Defensive-Team da geworden ist. Was du denkst du, ist das so ein Schlüsselmatchup für dich? Auf jeden Fall in der Regular Season in den beiden Spielen hat LeBron nur 18,5 Punkte gemacht und er wurde ja zum Großteil von Kawhi verteidigt und ich denke das wird schon ein ausschlaggebender Punkt sein wie gut er LeBron im Griff hat Ja, ähm, ja. Tony Parker, die Gesundheit von ihm ist jetzt so ein bisschen fraglich hat sich ja jetzt wohl am Knöchel ein bisschen verletzt oder ähm, ihm, äh, weiß er, verletzt, ihm tut da er irgendwas weh, da zwickt der Knöchel, ähm, wird wohl wahrscheinlich in Spiel 1 spielen können. Aber ja, was denkst du bei dem bei dem Point Cup Matchup? Werden wir mehr ähm, Norris Cole sehen? Vielleicht gegen diese Penet äh, Penetration von Parker? Ist Cole da vielleicht der bessere Verteidiger? Also in meinen Augen ja. Ich halte sowieso sehr viel von Cole. Hm. Ähm, und ich denke, dieses Aggressive verteidigen, was er an den Tag legt, das könnte ein Schlüssel werden, um die Spurs in der Offensive nicht zu kontrollieren, aber zu ärgern. Ja. Davon Wobei man dann auch wieder das Problem hat, dass wenn er äh, weniger von der Bank kommt, dieser Energizer fehlt. Da sehe ich ihn auch im Vorteil äh, im Gegensatz zu Chalmers. Hm. Also dann... Mh, Muss äh, Sportster auf jeden Fall sehen, wie er die beiden einsetzt. Ich denke mal, das wird darauf hinauslaufen, dass er die Minuten fast gleich aufteilen wird. Ja. Also, das hat man ja jetzt auch schon teilweise gegen Indiana gesehen, ne? dass äh, ich glaube, ähm, Cole sogar in einem oder zwei Spiele sogar mehr Minuten hatte als äh, Rio. Äh, wenn mich ja. nicht alles täuscht, aber ja, gut. Ja, ich glaube auf jeden Fall, ich meine, wir haben ja auch schon vor ein paar Wochen geredet. Ich habe äh, gesagt, wenn zum Beispiel äh, jetzt zu dem Thunder, äh, wenn es zu dem Thunder-Heat-Finale gekommen wäre und ähm, Westbrook dann, dieser, weiß ich nicht, unberechenbare Shooting-Point-Guard, ich glaube, wenn da die Serie so zustande gekommen wäre, dann wäre Cole, glaube ich, ähm, hätte seinen absoluten Durchbruch, äh, glaube ich, gehabt, weil auf der ganz großen Bühne dann gegen so einen Russell Westbrook, den du wahrscheinlich gar nicht unbedingt gut verteidigen musst und äh, der verwirft seine Würfe dann, je nachdem, wie er an dem Abend drauf ist. Aber ja, das wird ein echter Härtetest, glaube ich, auch jetzt nochmal für den, für den jungen Cole. Auf jeden und, ja. Fall, das unterschreibe ich. Und bei den Big Men weiß ich nicht. Wahrscheinlich äh, Bosch, Danken. Da muss man drüber reden. Aber da weiß ich ehrlich gesagt auch so gar nicht, ähm, was, ich, was ich davon halten soll. Also der Dreier von Bosch scheint ja jetzt ein bisschen zu fallen, ein bisschen besser zu fallen. Glaubst du, dass äh, die da jetzt auch wirklich wieder diese dieses Starting Five äh, haben mit äh, Lewis Braun, ähm, ich weiß gar nicht ähm, Rio dann noch und äh, Wade und halt Bosch? dass sie halt im Grunde fünf Leute auf dem Parkett haben, die einigermaßen werfen können. So könnte das vielleicht... Ähm, ich denke statt jetzt nicht, dass Lewis spielen wird, ich denke, dass Haslam auflaufen wird. Mhm. Einfach nochmal, um äh, die Verteidigung ein bisschen zu stärken, vor allem gegen Duncan und Splitter, die ja beide sehr gut aufposten können, wenn sie wollen und wenn sie können. Ähm, Ob der Dreier fällt, das ist jetzt die Frage. Bosch hat einen ziemlich unkontrollierten Wurf in diesen Playoffs. Vor allen Dingen von Downtown. Ja, ja ich meine, gegen, gegen die Pacers ähm, hat es ja dann einigermaßen geklappt. Irgendwann, ich glaube, Abspiel... Wird problematisch. Von, ja. Gut, mh. Du hast eben auch schon gesagt, hier äh, beide spielen exzellenten Team-Basketball. Einfach mal eine unfassbare Statistik, die ich jetzt mal ganz frech von äh, Skip Bayless geklaut habe, dem alten Spurs-Fan. Äh, 519 Pässe haben die äh, San Antonio Spurs im Grunde gegen die in der Serie gegen OKC mehr gespielt. Ich finde es einfach richtig krass, wie sehr sich der Ball da bewegt. Aber glaubst du, dass äh, das auch nur ansatzweise so eine ähm, so eine Range, also so, eine, so ein weiter Unterschied? gegen die Heat zustande kommt, Punkt A, weil die ja einfach das Pick and Roll viel aggressiver verteidigen und zweitens, weil sie ja, glaube ich, auch den Se selbst den Ball dann in der Offensive recht gut bewegen können. Also ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass die beiden wohl die besten Team-Basketball spielen in der Liga und das hebt sich in meinen Augen so ein bisschen auf. Also natürlich könnte das ein Vorteil für die Spurs werden, ein kleiner Vorteil. Ja, was denkst du denn, was so die, der Schlüssel jetzt für Miami ist, um wirklich gewinnen zu können? Der Schlüssel wird auf jeden Fall äh, Bosch sein, in meinen Augen. Ähm, ich denke, Braun wird heiß laufen, so wie er es in den letzten beiden Finals auch getan hat. Wade wird abliefern und dann kommt es halt auf Bosch und die Bank an. Mhm. Ähm, wie gesagt, wenn der Dreier von Bosch fällt, ist das schon ein großer Vorteil für die Heat, Wenn dann noch die Bank einigermaßen scored und gut von der Bank kommt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das der Schlüssel sein wird. Also B und B, Bosch und Bank. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, Bank ist auch ganz klar, muss man ja auch bei den Spurs sagen. Ich meine, Ginobili, gerade auch dann in der in der Crunch-Time, hast du mit Ginobili und Parker dann zwei Ballhändler, die dich, ähm, die dich eigentlich auch so ein bisschen dann ähm, austricksen können. Ich meine San Antonio äh, auch eine interessante Statistik hat jetzt irgendwie die beste Clutch-Offense. Also so im, ähm, um das zu erklären, die ähm, Punktausbeute, die sie dann in den letzten fünf Minuten hatten, wenn ein Spiel mit äh, weniger als fünf Punkten äh, Unterschied gespielt wird, waren sie halt in der Regular Season so die beste Clutch-Offense in Anführungsstrichen. Da fällt der Dreier fast zu so 50 Prozent einfach, weil da, ähm, weil die so aktiv sind und den Den Ball äh, halt mit Parker und Ginobi, die dann kontrollieren können und da immer wieder den offenen Spieler finden. Ähm, generell dieses, ähm, diese Dreier, ich meine, äh, wir müssen uns jetzt nochmal irgendwie 360 Tage oder wie viel zurückerinnern, Ich meine, Danny Green äh, ist natürlich sowas wie, ähm, ja, war für kurze Zeit sogar sowas wie der Finals-MVP-Favorit, falls die Spurs wirklich äh, gewonnen hätten. Dieses Weak Side Shooting halt der Spurs. Also im Grunde, wenn ähm, Parker und Duncan da ihr Pick and Roll spielen und ähm, die sind halt nun mal ein so gutes teamorientiertes Spiel, dann hast du da halt einen ähm, Marco Bellinelli, den Three-Point-Champion äh, dieses Jahres, ähm, alten Danny Green und eventuell dann auch noch einen Kawhi Leonard auf der Weak stehen. Und die können natürlich dann den einen oder anderen Sieg alleine durch ihren Dreier oder durch das Momentum auch, dass diese Dreier dann aufbaut können sie natürlich definitiv für sich entscheiden. Ich glaube, da muss Miami echt äh, ziemlich aufpassen, gerade bei ihrer Verteidigung, wenn sie das Pick-and-Roll zu aggressiv verteidigen, dass da nicht einer von diesen guten Dreier schützen offen stehen gelassen wird. Das ist halt, ähm, wäre so mein, meine Idee, wie die, wie die Spurs ähm, die Heat irgendwie besiegen können, beziehungsweise was Miamis Defensive da gut machen könnte. Da sprichst du auch einen ganz entscheidenden Punkt an, in meinen Augen. Ähm, ich glaube, die Serie gegen die Nets war das, ja. Da hatten wir da hatten wir genau das Szenario ganz oft. Man hat das Pick and Roll verteidigt, aber die Seiten komplett freigelassen. Und dann kam natürlich äh, Pierce und Co. und haben eingeschenkt. Ja. Ich glaube, äh, Spiel 5 war das, wo das ganz deutlich wurde. Ich glaube, das war der äh, Heimsieg. Erinnere ich mich recht. Von, von Miami meinst du jetzt der Heimsieg? Oder von, nee, die nee, von den Nets. Ja, das war Spiel 4, glaube ich, oder 3. Ich weiß es gar nicht. Also, ich habe die Serie verdrängt. <lacht> so schlimm war das auch nicht. Ja, nee, hast du recht. Aber wir ja, hatten andere Erwartungen vor der Saison, das natürlich... Ja. Ja, ja. ja auf, je, auf jeden Fall, das ist für mich wirklich ein, auch ein springender Punkt. Also wenn man dann zu dort ins Big Row geht, dass man dann die Seiten wirklich offen lässt. Hm. Jetzt ja. überlege ich gerade, ob da Hessen dann wirklich der richtige Verteidiger wäre. Zusätzlich. Ja, was ist denn mit... Äh Dem zukünftigen College Game Day Analyst äh, Shane Bedier, was glaubst hat der noch ein bisschen äh, Sprit im Tank? Auf jeden Fall, ich denke mal, er will mit dem Ring gehen, also. Mhm. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass er. Ah, das ist. Ich kann im Moment einfach nicht wirklich sagen, wie Sports verdenkt oder wie er jetzt plant, vor allen Dingen mit, dem, mit der 4 bzw. mit der 5 dann. Ja. Ja, das also, ist schwierig. Es ist so schwer. Ich rede mich wieder hier um Kopf und Kragen, aber das ist wirklich so schwer. Na, Das kann man ja verstehen. Das, ist, das wird ja interessant sein. Das ist ja, wenn du gegen, gegen die Spurs zum zweiten Mal dann auch innerhalb von zwei Jahren triffst oder auf die Spurs triffst, dann... Ich glaube auch nicht, dass... Also ich glaube schon, dass wir bei der einen oder anderen... Starting Five oder bei dem einen oder anderen Lineup up äh, werden wir schon überrascht werden, glaube ich. Äh, Gerade wenn man auch mal, also egal jetzt, ob Spurs oder Heat, wenn man dann ein Spiel verliert oder zwei Spiele verliert und so ein bisschen in Zugzwang gerät, glaube ich schon, dass wir mal das äh, dann vorm Fernseher sitzen und dem den Mund nicht mehr zukriegen, weil er da irgende, irgendein abgefahrenes äh, Adjustment dann vornimmt. Ähm, da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Aber ich glaube, so krass jetzt so sich in die äh, Köpfe der beiden Coaches hineinzuversetzen, geht auch glaube ich, gar nicht. Ja, Vor allen Dingen, äh, wenn man auf der einen Seite Greg Popovich hat, ja. der einfach ein unglaublicher Taktiker ist, der unglaubliche Spielzüge anweist und äh, egal, wer auf dem Court steht und ich finde das überragend. ja das ist Definitiv. Ähm, ja, ich meine, jetzt haben wir die, äh, die Serie mehr oder weniger ziemlich detailliert beleuchtet, aber ich meine, wie verbleiben wir jetzt? Ich meine, wir haben eben jetzt auch schon vor dem Podcast kurz gequatscht dann darüber, wer die Serie gewinnt und ja, hau mal irgendwie eine, versuch mal irgendwie die Serie vorherzusagen. Ich habe nämlich ich nehme dann einfach genau das, das Gegenteil von dir, weiß ich nicht. Also damit wir uns widersprechen und dann am, am Ende abgerechnet werden kann. Was meinst du, wie die Serie ausgeht? Also, oh, das ist schwer. Ich denke, wenn Miami es schafft, in Spiel 1 oder 2 einen Auswärtssieg zu erzielen, dann könnte es in Spiel 6 um den Sieg für Miami gehen. Hm. Also ich würde ja, ich sag, Miami hat sechs. Alles klar. Ich, ich hoffe oder, weiß ich, hoffe, aber ich hätte schon Bock wieder auf äh, sieben Spiele. Ich meine, das war ja letztes Jahr ähm, an Dramatik kaum noch zu übertreffen. Hat Spaß gemacht und von daher, ich sag jetzt einfach, Kann, ich kann nicht so, so ganz mit den, mit den Spurs gehen, ich weiß, ich, ich weiß nicht warum, aber irgendwas stört mich, also ich, ich kann es mir nicht erklären. Von daher, wenn du Heat in 6 sagst, dann sage ich einfach Heat in 7, dann sind wir uns irgendwie uneinig. Aber, aber ähm, irgendwie auch einig. Ja, irgendwie auch einig, Ich meine <lacht> klar, aber ich, ich, ähm, ich, vielleicht ist es, ist es Tony Parkers Knöchel, äh, vielleicht ist es ähm, den Ginobili aus dem letzten Jahr, den ich im Kopf habe, irgendetwas hält mich enorm davon ab, ähm, mich so über Kopf jetzt wieder in die Spurs irgendwie zu verlieben. Obwohl ich ja im letzten Podcast zwar gesagt habe, dass die Spurs für mich sowas wie ein, wie ein Titelfavorit sind, aufgrund der, der Leistung, die sie da nach den äh, sag mal schnell, ersten beiden Spielen da gegen die Thunder gezeigt haben. Aber ich, wie gesagt, irgendwas ist da, was mich äh, enorm stört. Ich, ich, ich weiß, was du meinst. Ähm, dasselbe Problem habe ich nämlich auch äh, seitens Miami mhm. Aber was für mich auch ganz interessant ist, ist äh, wie Duncan die Serie spielt mhm. Du erinnerst dich ja an meinen Artikel, den ich geschrieben habe Auf jeden Fall Und äh, da habe ich ja auch so ein bisschen angeschnitten, dass es eventuell sein letztes Jahr sein könnte Ja. Und mit dem Hintergedanken ob er dann eventuell etwas nervös wäre Und dann die Serie somit entscheiden würde. Ein Tim Duncan, der zu viel nachdenkt. Mhm. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Ich hoffe, ich habe mich jetzt einigermaßen ausgedrückt, dass es nee, das nee, auch klar. verständlich ist. Ich glaube auch, also ich meine, für ihn war das ja ähm, auch was Neues zu verlieren in den Finals. Ich glaube, vorher hat er, also vor letztem Jahr hat er in den Finals nicht verloren. Ich glaube, der war 4 zu 0 und jetzt steht es 4 ja. zu 1. Ich glaube, ich. Ich meine, es ist zwar jetzt äh, schwierig, einem, einem so erfahrenen Spieler jetzt irgendwie äh, Nervenflattern dann zu unterstellen, aber äh, klar, ich meine, es, es, es wäre menschlich ein Stück weit. Eben. Vor mhm. so, allen mit dem Hintergedanken, das könnte die letzte Saison sein. Ich denke mal, auch er wird mit dem Gedanken langsam spielen, auch wenn seine Leistung mhm. niemals seinem Alter entsprechen. Er spielt einfach einen unfassbaren Basketball und das in seinem Alter. Ja, ich finde es auch, ich find's krass, also Danken ist ein Phänomen und äh, ich glaube eben wurde ja auch wieder das Fass aufgemacht, aber äh, der beste Power-Forward aller Zeiten ist, ist mir scheißegal, ob er jetzt äh, mehr auf Center, mehr auf Power-Forward, was auch immer gespielt hat, so für mich ist er einfach ein, ein Phänomen und gehört einfach zu einem, wenn nicht sogar der beste Spieler aktuell noch halt der, der Post-Jordan-Ära im Sinne von Erfolg und individueller Klasse einfach auch äh, konsequent über die Jahre hinweg. Ich finde, das ist äh, ich, ich, wenn ich einen Hut auf hätte, würde ich ihn ziehen. Also es ist einfach ein krasser Typ. Auf jeden Fall. Also da hast du wirklich gerade Worte getroffen, die ich genauso unterschreiben kann. Also das ist wirklich ja. ein Phänomen. Ja, gut. Ähm, jetzt noch nicht so lange über die Finals gelabert, aber ich glaube ähm, ausreichend. Von daher, wir haben ja noch ein paar andere Sachen. Wir wollen ja jetzt auch so ein bisschen... Äh, Neuen Wind hier so in, in die Podcast reinbringen, also so einfach mal irgendwie so diesen diesen Schulhof Talk, den man dann mit seinem Freund eventuell auch über oder mit seinem Freund über Basketball führen würde, insofern man denn Leute kennt, die sich dafür interessieren. Ähm, von daher würde ich sagen, die Fragen kommen gleich, die die uns erreicht haben. Gestern seit gestern stehen ja diese ähm, beiden All NBA Defensive Teams of the Year fest. Uh, fehlt dir da jemand? Bist du mit irgendeiner Entscheidung uh, komplett unzufrieden? Ähm, nee, nein, fehlen tut mir eigentlich niemand. Worauf ich aber eigentlich möchte, ist, dass einige Leute äh, die Andre Jordan vor Ort waren. Ja. Und das ist für mich wieder so ein typischer Klassiker. So wie du das in deinem Artikel über die Blogs beschrieben hast, ist jemand, der viele Blogs holt, direkt ein guter Verteidiger. Ich würde genauso wie du sagen, nein. Und für mich gehört die André nicht zu den besten Verteidigern der Liga. Und deswegen verstehe ich das nicht so ganz, dass er so immens gefordert wird. Ja. Noah ist äh, Defensive Player of the Year geworden. Hilbert hat eine überragende erste äh, Serie gespielt, sag ich jetzt mal, mhm. in der Regular Season. Das, das vergessen einfach viele, dass er wirklich überragend in der Defense war und die beiden stehen auf jeden Fall über die Andre und dann kommen da schon ein paar andere Center wenn ich jetzt nur auf die Center eingehe mhm. die in der Defense mehr Impact haben und auch mehr leisten ja ey, allen voran Marc Gasol ey sorry ich, ich äh, irgendwie ich meine ich kann ich kann die Teams so unterschreiben aber irgendwie fehlt mir da absolut einer von den Grizzlies weil seit Januar also seit äh, Marc Gasol wieder fit ist waren die einfach mal Hands down und ehrlich gesagt die beste Verteidigung der Liga. Keiner hatte Bock gegen die zu zocken. Und da ist einfach, also ich, ich, ich habe hab mir die Stimmlisten gar nicht angeguckt, weil ich äh, weil ich ja auch gesehen habe, dass irgendwie ein Harden oder ein Curry äh, Stimmen bekommen haben. So Das Harden kann ich schon mal gar nicht Stimmen ernst nehmen. Bekommen. Ja, das ist, das ist irre, ganz das ehrlich. Stimmen, das ist irgendwie, weiß ich nicht, das ist ähm, unglaublich. Ja. Wie kann ein James Harden, der irgendwie nur in der Offense zu finden ist? sich gar nicht bemüht, irgendwie Defense zu spielen, zwei Stimmen bekommen. Es geht bei mir nicht in den Kopf rein, aber ja. gut, das müssen andere entscheiden. Ja, wir sind ja leider nicht stimmberechtigt und... Äh, leider. Ja, ich meine, also wirklich haben ist, ist, es, der, der läuft manchmal wie ein, wie ein Huhn mit abgeschlagenem Kopf durch die, durch die Defense und weiß überhaupt nicht, was los ist oder was er was zu tun hat. Aber es ist okay, das ist, ich meine, das, das sind jetzt zwei schwarze Schafe da bei den stimmberechtigten. Wie gesagt, an sich, du hast es angesprochen, so DeAndre, ich finde es auch krass, so ich habe jetzt auch wieder äh, des Öfteren hier den Namen Anthony Davis gehört. So, keine Ahnung, ich meine, ich glaube, man könnte DeAndre Jordan auf jeden Fall so in die, weiß ich nicht, Top 5 defensiv Center oder so nehmen irgendwie. Ich, ich äh, habe mir da jetzt nicht konkret Gedanken gemacht, so wie ich, wie ich meine, meine besten Verteidiger, der, also auf der Center-Position anordnen würde aber äh, wie gesagt, also ich sehe mindestens Jokic, Noah, Roy Hibbert und Marc Gasol definitiv vor ihm und danach müsste ich äh, müsste ich mir auch noch mal ein paar Gedanken machen, ähm, wer da wer da noch irgendwie auf auf dem Level spielt und die Center Position ist einfach, da gibt's pro Team halt nur einen von. Da kannst du nicht so tricksen wie hier ähm, im First Team, dass du einen Andre Iguodala dann im Grunde als als Shooting Guard aufstellst, obwohl er das in der Saison äh, kaum gespielt hat. Ja, es ist, ähm, oder weiß ich nicht, was haben wir hier noch? Ich meine, okay, Patrick Beverly kann man, kann man auch ähm, machen, oder? So im so, Second eigentlich team. ja. ja. So. Es war ja. Gut, ich hätte Tony Allen da gerne gesehen, aber ja. Ja gut. <lacht> man kann nicht alles haben. <lacht> nee. Also an sich finde find, find ich es schon äh, relativ ähm, relativ gut, aber ja, also so die Andre und äh, Anthony Davis, So ich, ich weiß auch gar nicht, äh, warum das jetzt so gekommen ist. Ich glaube, ähm, Larry Sanders, als er da so viele Blogs irgendwie gemacht hat, da hat niemand irgendwie ihn gefordert. Ist das irgendwie, weil, weil die Bugs irgendwie nicht, nicht, nicht sexy genug sind, weil irgendwie der Markt zu klein ist oder weil er keinen kein Hype hatte? So, ich meine, Andre letztes Jahr war er definitiv noch ein schwächerer Verteidiger als dieses Jahr, würde ich schon sagen zockt aber in L.A. und Anthony Davis kam einfach schon mit einem riesen Hype in die Liga. Ich weiß halt einfach nicht, ob da nicht einige Leute sich zu sehr von ihren persönlichen Vorlieben leiten lassen. Ja, ich glaube auch dass sie am Spotlight, ja. das man in L.A. hat. Oder wie du sagst bei Davis, der wirklich mit einem Knall in die Liga kam, der ja schon nach ein paar Spielen als neues Gesicht der NBA gepriesen wurde, da hatten Larry Sanders dann trotz guter Leistung und vielen Blocks dann halt nicht so viel Sport würde ich sagen, in der Mehrheit. Ja. Ist auch so. Na gut. Ähm, Ist schade, aber gut. Was will man machen? Ja, kann man nichts machen. Und ich meine, es gibt eh immer ein paar unbelehrbare so. Ich meine, ich habe ja auch irgendwie meine Meinung und ich äh, trage die auch nach außen, aber ich denke auf jeden Fall immer, also ich versuche zumindest zweimal darüber nachzudenken, was ich jetzt äh, schreibe oder sage. Äh, ich glaube, das machen halt einige Leute einfach nicht. Aber... Ich meine, jeder muss das selbst wissen. Ich würde ich würd jetzt nicht hingehen und äh, die Forderung nach äh, DeAndre Jordan als, als großen Skandal irgendwie abtun. So, Ich meine, ich fand es lächerlich, dass er, ähm, dass er wirklich bei den Defensive Player of the Year teilweise gefordert wurde. Das hätte ich gesagt, das ist ein Skandal, in Anführungsstrichen, wenn, wenn jemand sowas sagt. Äh, aber gut, ich meine jetzt bei den, bei den beiden Teams da... Äh, ja, kein Plan. Also ich meine, ich will die Leute, die da, die das sagen, auf keinen Fall als dumm oder so abstempeln, aber ich, ich sehe es halt einfach überhaupt nicht. Und da sind wir ja, glaube ich, auch dann einer Meinung. Auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, ich habe mich am Anfang auch ein bisschen falsch ausgedrückt, das war ein bisschen zu hart. Die Andre hat sich zuletzt letzten auf jeden Fall gesteigert. Aber zur Elite gehört er meiner Meinung nach nicht. Ja. Ob das unter Rivers jetzt noch wird, steht in den Sternen, er ist ja auch noch nicht er ist ja auch noch ein relativ junger Spieler. Also Das vergisst man bei ihm ja immer so ein bisschen, weil er schon ein bisschen älter aussieht. Ja. Mal sehen, was da noch kommt. Aber dieses Jahr wäre es zu früh gewesen. Ja, der Meinung bin ich auch. Gut. Was meinst du, LeBron jetzt nochmal voll motiviert, da er nur, nur in Anführungsstrichen ins Team 2 gekommen ist und der eigentlich auch vorm All-Star-Break dieses Interview gegeben hat, wo er gesagt hat, er will nochmal unbedingt Defensive Player of the Year werden. Denkst du, nächstes, nächste Saison... Äh, rastet dann nochmal richtig aus in der Defensive und äh, wird einfach der vollkommene Lockdown-Verteidiger. Das hat er sich ja in der Regular Season so ein bisschen selbst verspielt. Ja. Durch ein bisschen Die Er hat wirklich in einigen Spielen nicht unbedingt äh, volle Power gegeben. Und das rächt sich dann auch bei solchen Sachen. Und jeder, der sich mit LeBron beschäftigt, weiß, wie ehrgeizig er ist und wie er durch solche Situationen selbst an sich noch mehr arbeitet. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er nächstes Jahr auf jeden Fall in der Defense eine Schippe drauflegen wird. Ob es dann reicht, sei mal dahingestellt. Aber er wird es auf jeden Fall versuchen. Ja, Ich meine, ich, ich habe ihn ja, das habe ich ja auch ehrlich, ehrlich schon in einem, ich weiß gar nicht wann in, ich das in einem Podcast gesagt habe, auf jeden Fall in einem der ersten so äh, dieses Jahr, als Tyson Chandler dann letztendlich Defensive Player of the Year geworden ist, äh, ich fand da die, äh, die Defensive von LeBron schon ziemlich, ziemlich gut. Und ich weiß halt auch ein Stück weit gar nicht, inwiefern er da ähm, noch besser, in Anführungsstrichen, oder mehr, äh, noch effektiver werden kann, um dann die letztendlich die, ähm, die Stimmen für sich zu gewinnen. Ich glaube, es ist einfach furchtbar schwer, sich da gegen diese, gegen diese Center, Rim Protector ähm, sich irgendwie durchzusetzen. Aber Naja, abwarten. Ich meine, vielleicht schafft das ja dann vielleicht erst mit 33 oder so. Dann hat ich er Wünschen wäre es ihm auf jeden Fall. Ja. Ich, ich hätte es ihm, wie gesagt, vor zwei Jahren hätte ich es ihm absolut gegönnt, aber. Er hat es ja selbst gesagt. Er hat sich schon zweimal betrogen gefühlt. Zweimal finde ich jetzt an sich ein bisschen übertrieben, aber das eine Jahr habe ich ihn auch weit vorne gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Ja, aber ich glaube, da waren wir auch nicht die Einzigen. Ich kann mich ja auch erinnern, dass dass da so ein paar Experten, auch ein paar Amis, sich ähm, da ziemlich star also für stark gemacht haben, dass er halt MVP und Defensive Player of the Year wird. Aber ja, gut, ich meine, jetzt ist äh, natürlich mit Paul George und äh, Leonard und Butler und wie sie alle heißen, so diese, ähm, die ja auch eine ähnliche Position dann auf dem Flügel irgendwie spielen, hat er natürlich jetzt auch starke Konkurrenz bekommen. Ja, da wird man dann sehen, wie sich es in der nächsten Saison dann entwickelt bei den Heat oder bei LeBron selbst. Ich weiß ja nicht, ob er bei den Heat bleibt. Wir hoffen es, ne? Stand jetzt gehe ich auch davon aus, du machst mir immer mit solchen Aussagen Angst, <lacht> weil ich da auch immer noch nicht so ganz weiß, was da jetzt so los ist. Aber stand jetzt würde ich sagen, auf jeden Fall, dass die großen drei zusammenbleiben. Aber wo soll er auch hingehen? Ich meine, der... der ich, Der liebt es doch, hat er da auch gesagt, irgendwie so aus dem Haus zu gehen, als äh, Junge aus dem Mittler mittleren Westen, wo es einen harten Winter gibt, so einfach den ganzen Jahr in Shorts rumzulaufen. Weiß ich nicht, seine, seine Family fühlt sich da wohl. Er, er hat da, glaube ich, ein fettes Haus und so. Ich meine, ist, ist doch dann cool. Ich meine, du hast keine Einkommenssteuer in Miami. Äh, der, der hat da eine gute Chance zu gewinnen. Also ich, ich sehe seh ihn gar nicht. Also diese ganze Cleveland-Sache halte ich eh für absoluten Bullshit irgendwie, weil... Ich meine, die Leute, die dir, die, was nach der Decision abgegangen ist, so, da hätte ich gar keinen Bock mehr irgendwie drauf, dann irgendwie mich ähm, mit dem Gedanken, äh, mit einer Rückkehr nach Cleveland zu beschäftigen. Vor allen Dingen nicht äh, unter dem Hintergrund, dass man jetzt äh, da so einen Sauhaufen in dieser Saison irgendwie auss Parkett gestellt hat, muss man einfach mal so sagen. Ich weiß halt nicht, ob es da, ähm, da wirklich realistisch ist, äh, von einer Rückkehr nach Cleveland zu träumen. Nee, ich glaube auch nicht, dass da jetzt. Ich bin zwar so ein kleiner. Romantiker, was solche Stories angeht. Ich würde es auch LeBron irgendwo wünschen, dass er sein Versprechen einhält, was er damals gegeben hat, den Championship nach Cleveland zu holen. Aber ein persönliches Ziel kann das eigentlich nicht mehr sein, weil, wie du selbst sagst, in Cleveland geht es drunter und drüber. Das Front Office ist irgendwie völlig banane, so ungefähr. Mhm. Dann hast du Spieler mit Kyrie Irving, der wohl auch mehr als dass er die Mannschaft zusammenhalten will. Also ich sehe auch die nächsten Jahre nicht unbedingt große Chancen für Fever, dass LeBron zurückkommen könnte. Ja. Ja, die vor allen Dingen... Erzähl, sag. Äh, <lacht> ich sag mir die ganze Zeit. Ja. <lacht> äh, vor allen Dingen auch, wie du es gerade angesprochen hast, dieses ganze Gehate, was war, als er damals gegangen ist. Ich meine... Öffentlich wurden Trikots verbrannt, das Banner wurde sofort abgehängt, er wurde ja mehr oder weniger als, ja, ich weiß auch nicht, als was dargestellt. Und LeBron ist ein emotionaler Mensch, das er ja auch oft auf dem Parkett zeigt. Und ich glaube, das ist auch springender Punkt. Ich glaube, diese Emotionen, die damals gegen ihn kamen, ich glaube, das wird er niemals vergessen. Und ich glaube, er würde sich auch nicht mehr wohlfühlen, für die Cavs zu spielen. Ja. Das, ja, das kann gut sein. Ich, ich, ich kann mir kann es mir einfach nicht vorstellen. Das ist einfach... Ich sehe ich sehe keinen... Auch abseits von Cleveland sehe ich einfach keinen Fit jetzt irgendwie für ihn. Also, weiß ich nicht, äh, einige träumen... Äh, Gerade Deutsche träumen ja, dass, dass irgendwie Dallas äh, sich denen da irgendwie knallt, äh, krallt. Ich meine, in Texas hat man ähnliche Sachen da mit der, Also mit den steuerlichen Verhältnissen. Aber, ich meine, nach den... Oder während der 2011er Finals, so, da sind ja auch schon so ein paar... Geschichten hin und her gegangen, sodass er sich irgendwie über Dirk lustig gemacht hat und so. Irgendwie mit, ich glaube mit Wade war das ja im Camp Kabinengang oder so. Also ich, wie gesagt, ich kann mir da wirklich kein Szenario vorstellen irgendwie, äh, bei, den, bei dem LeBron irgendwo anders landet, als in, also als das er in Miami bleibt. Aber... Ich denke auch. Ja. Gut. Also, ähm, dann können wir jetzt eigentlich so nach den ganzen Defensive Player und LeBron Sachen uns den Fragen widmen und da gibt es ein Thema der Woche, möchte ich schon fast sagen, äh, ist halt Lance Stevenson, so die meisten Fragen sind halt direkt nach Spiel 5 irgendwie äh, reingekommen und ja, einfach erste Frage, was hältst du oder in diesem Fall dann jetzt wir von Lance Stevenson Aktion gegen die Heat, das Mithören bei Norris Coles Unterhaltung mit Spolstra, Und nun das wiederholte Stören und Provozieren von LeBron unsportlich oder ein legitimes Mittel zum, in Anführungsstrichen, Sieg. Ja, frage ich dich. Was, wie hast du das empfunden? Also, die ersten, so ein bisschen dieses Trash-Talken und so ein paar kleine Wirklichkeiten, da habe ich überhaupt nichts gegen, weil ich eigentlich so eine Typen auf dem Feld mag. Und ich finde auch, solche Typen braucht die Liga. Was mir dann aber persönlich zu weit ging, war, als er anfing, LeBron sozusagen die Hand vom Mund zu halten. Mhm. Die Aktion, als er sich zu äh, Sportshow und Kohl gestellt hat, fand ich auch nicht gerade Gentleman-like. Aber das Schlimmste, was er in meinen Augen getan hat, war dieser Schlag gegen Norris Cole Und da hat er ganz, ganz viel Kredit nicht nur bei mir, glaube ich, verspielt, sondern allgemein in den Ligen und vor allen Dingen in den Front Offices. Ja. In den Ligen. Ja. Da bleibt eigentlich gar nichts mehr irgendwie äh, dem hinzuzufügen. Ich meine, ähm, ob er jetzt da sich in Handel stellt, ich meine, das hat man, glaube ich, auch schon von anderen Spielern gesehen. Kommt halt immer so auch ein bisschen auf den Kontext an. Da ist es ein Regular-Season-Game und irgendwie, das ist dein Ex-Coach oder so. Weiß ich nicht, das könnte sogar teilweise dann vielleicht lustig sein, aber das war überhaupt nicht lustig und ich habe den Sinn echt nicht verstanden. Trash-Talk finde ich geil. So auf jeden Fall, gerade... Ja. Ähm, ja, aber dann musst du auch wirklich dann im nächsten Spiel, wenn du wenn du schon das Maul aufreißt, dann musst du abliefern. Und ich glaube, das Spiel, das dann gekommen ist, ich habe keinen Plan, wie viel er gemacht hat. Ich glaube, sieben Punkte oder so, auf jeden Fall unter zehn schwache Quoten und war einfach völlig äh, unsichtbar über weite Strecken so. Also ich finde dann dann kann man sich nicht erlauben, äh, Trash Talk zu betreiben. Vor allen Dingen nicht, wenn der äh, der Gegenüber so motiviert ist, bis in die Haarspitzen, dass er da irgendwie mehr als 30 Punkte und ein paar Assists und äh, 10 Rebounds oder was auflegt. So, das, das ist dann halt eine Sache, die man ähm, ja, die man wahrscheinlich nicht so als Teammate auch äh, unterstützen kann. Ne? Ich meine, Paul George hat sich da ja auch zugeäußert. Von daher... Klar. Wobei ich auch sagen muss, dass dieses ähm, Trash-Talken, sie sollten das wirklich bei Spielern machen, die auf ihrer Höhe sind, mit denen sie sich wirklich messen können. Also wenn ich als Stephenson, ich bin, mehr oder weniger noch ein Frischling in der Liga habe eigentlich nicht, nichts erreicht und dann einen viermaligen MVP und zweimaligen Meister so anzugehen das ist schon mutig ja. und wie, wie heißt das so schön Hochmut kommt vor dem Fall und das hatten wir dann ja im nächsten Spiel ja. was ich aber auch wirklich schlimm finde ist dieses das hast du irgendwann mal angesprochen er stellt sich wenn er ausgewechselt wird nicht oder setzt sich nicht auf die Bank, er stellt sich immer irgendwo zur Tribüne. Ja. Ich finde, das ist für mich als Teammate wäre das so ein Schlag ins Gesicht. Ich weiß auch nicht inwiefern der Credit im Lockerroom irgendwie auch schon verspielt hat. Ich meine natürlich ähm, als jetzt die äh, die Interviews äh, kamen, ne, so nach dem nach dem Playoff aus und äh, mein Larry Bird musste sich gestern ja auch vor's Mikrofon setzen. Klar sagt man äh Lance super Typ und ist einer von uns und ah, hoffentlich spielt er nächste Saison wieder hier, aber ich, ich, ich weiß halt echt nicht so, inwiefern seine, seine Mitspieler ihm nicht auch ein Stück weit äh, die Schuld geben oder sich genervt gefühlt haben, einfach von all dem. Ich meine, die ganzen Playoffs jetzt so, es ist, ich weiß es nicht, es ist, ähm, hat ja, war ja, glaube ich, so der, der, der Beginn, war ja, als Roy Hebert gesagt hat, hier sind ein paar Selfish Dudes, so, und da hat er meiner Meinung nach nicht äh, George Hill gemeint, weil George Hill hatte ab einem gewissen Punkt kaum noch den Ball in der Hand, sondern es war Lance Stevenson, der den Ball nach vorne getragen hat. Und ich meine, das ist jetzt mittlerweile auch so aufgedeckt oder äh, äh, ja gilt als bewiesen, dass, dass er da Lance Stevenson gemeint hat. Von daher, bei Hibbert schon während der Regular Season irgendwie ein bisschen verkackt, mehr oder weniger. Dann, klar, in der ersten Runde oder in den ersten beiden Runden war es, glaube ich, so extrem, wo er sich nach einer Auswechslung einfach zur Tribüne gestellt hat wo ich den Sinn bis heute halt äh, noch nicht äh, verstanden habe. Und diese, die, die Aktion jetzt in den Eastern Conference Finals. Ich meine, Larry Bird hat gesagt, geht nicht. Paul George hat eigentlich gesagt, so geht nicht. Äh, von daher, ich, man muss sehen so. Ich meine, die Leute in Indiana, ich glaube, die, die Fans, die sind auch nicht so krass begeistert, weil Indiana ist ja echt eine gebrandmarkte Stadt, was diese Gangster und äh, Großmäuler angeht. Ich meine, Wir wissen alle hier, Malice in the Palace, ähm, wo wo sie sich da ge gekloppt haben gegen die Pistons und wo danach einfach alles über den Haufen geworden ist und ein kompletter Neustart eingeleitet worden ist. Ich glaube, da ist Indiana echt ähm, als als Franchise gebrandmarkt und auch die Fans gebrandmarkt, wie sonst äh, keine Franchise in der NBA. Und von daher so, ich ich wäre da vorsichtig so, weil psch, du musst den Support deiner Teammates haben, Front Office und der Fans, weil sonst hast du glaube ich einen schweren Stand in der NBA. Ja, okay. Vor allen Dingen, du sagst es ja selbst mit dem, was Larry Bird zu ihm gesagt hat. Und dann, das Spiel danach, macht er genau denselben Mist nochmal und dann setzt er noch einen drauf und schlägt äh, Norris Cole. Ja, ja gut, er hat... Ja, das ist... Ja, irre. Ich fand's nicht ich gut. Hab, wenn, wenn Larry Bird schon auf mich zukommt und sagt, so Junge, pass mal auf, mach ein bisschen ruhiger, konzentriere dich mehr auf dein Spiel, helf dem Team und lass den Gegner... Dann gehe ich doch nicht den nächsten Arm raus aus Feld und klopp da mein Gegenspieler um. Also, ich verstehe das nicht. Ja. Ja, es ist, was soll man dazu sagen? Ich glaube, vielleicht hat er Larry Bird auch zu sehr wörtlich genommen. Er hat ja gesagt, er möchte jetzt nicht, dass er LeBron nochmal in, äh, ins Ohr pustet. Jetzt hat er ihn an seiner Hand riechen lassen und hat Norris Cole eine gegeben. Ist, äh, ob man ihm jetzt irgendwie eine, eine, eine Do- und Don'ts-Liste irgendwie aufstellen muss, so was er auf dem Spielfeld machen darf oder nicht weiß ich halt nicht, ob das unbedingt nötig ist. Ich bin auch der Meinung, das war ein bisschen frech, dass er sich da äh, dem großen Larry Bird ähm, so ein bisschen äh, ja, nicht wirklich ge ähm, drauf gehört hat, was er gesagt hat. Wie auch immer. Aber wie gesagt, ey, das war jetzt nur die erste Frage. So, es, es, es geht einfach weiter mit Lance Stevenson. Ich bitte um einige Worte zu Lance Stevenson. Ich glaube, das haben wir jetzt gemacht. Der Typ ist doch nicht mehr normal. Schon die ganze Regular Season ist er mir mit merkwürdigen Verhaltensweisen aufgefallen. Und was jetzt in den Playoffs abging, war ja noch äh, mal eine Peinlichkeitssteigerung. Finden Amis sowas geil? So, und ich meine, ich habe jetzt eben gesagt, wie, äh, wie die Pacers-Fans gerade die das finden. So, und ich glaube, das ist halt völlig nicht cool. Aber ähm, Amis an sich, ich meine, ich, ich kann jetzt kein, kein komplettes Land über einen Kampf scheren, aber heute Morgen habe ich auch wieder das Sportscenter geguckt auf ESPN, als äh, der Trailer halt für Larry Birds Intro kam, war da halt diese verfluchte, ich kann es nicht mehr sehen, ins Ohrpuste Aktion von Stevenson. Also er ist wirklich zu einem zu äh, medialen Phänomen geworden. So auch durch seine, du, du, seine Flop-Aktionen und äh, dann die Photoshop-Bilder, die da irgendwie kursieren. Ich glaube nicht, dass Amis sowas geil finden, aber sowas prägt sich natürlich enorm bei den Leuten ähm, ein. Und so ein Sender wie ESPN, der auch wirklich alles ausschlachtet. Ich meine, die müssen für Sportcenter, wenn kein Football läuft, müssen die wirklich eine Stunde irgendwie ähm, mit irgendwelchen interessanten Sport füllen. Und äh, Eishockey interessiert da so gut wie kein Golf ab und zu, Tennis ab und zu. Aber das ist halt jetzt im Moment, neben Baseball ist wirklich die NBA da so das Ding, was, äh, was Quoten bringt. Und da äh, die schlachten das natürlich enorm aus. Aber ob das irgendeiner jetzt geil findet, in Anführungsstrichen, das weiß ich halt nicht. Ja, das würde ich also da braucht man eigentlich nichts mehr zu sagen das ist super analysiert ich würde das genauso sagen ja. also wer sowas wirklich geil findet also der ist irgendwie Fehlerplatz, möchte ich sagen ja also ich glaube ich meine das ist jetzt ich meine ob wir jetzt äh, damals hier diese diese choke äh, pose da von äh, Reggie Miller in den Playoffs da wo, wo er sich irgendwie mit beiden Händen an den Hals fasst ob man das geil findet ähm, ist auch so eine Sache, aber das sind halt so diese, diese Playoff-Momente dann, die so in jeder Season-Review äh, dann äh, ihren, ihren Platz irgendwie finden. Wenn man darauf scharf ist, gut, macht, aber äh, ich meine, das kann das kann ich im Grunde so. Ich meine, ich kann, ich kann der schlechteste Basketballer der Welt sein, ich würde trotzdem irgendwie schaffen, ähm, mich da, also es ist einfach billig. So Ich finde es, ähm, ja, also mit guten Leistungen wäre wahrscheinlich auch in Erinnerung geblieben. Ich meine, ich habe eben auch von Danny Green nochmal geredet, so, das vergessen die Leute nicht, wenn du auf der höchsten, auf der größten und bestbeleuchteten Bühne dann eine gute Leistung bringst, das bleibt den Leuten dann auch im Kopf. Also Ich weiß halt nicht, ob, ob das dann ob das dann so sein muss, aber mein Gott. Auf jeden Fall. So. Das ist auch einfach schade. Das ist so ein talentierter Spieler, der sich wirklich von ganz unten nach oben gearbeitet hat. Ja. Wenn er sich das so kaputt macht, das ist es irgendwo auch traurig zu sehen. Aber man kann, wenn man schon auf den Larry Bird nicht hört, was willst du denn sonst machen? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht wird er es äh, im Sommer merken, wenn es äh, an die ähm, an der an neuen Vertrag geht. Wobei ich da ja eben auch schon von äh, gewissen Individuen als ähm, äh, bescheuert dargestellt worden ist oder dass es Quatsch ist, dass er einen äh, einen empfindlichen einen empfindlichen Marktwertsverlust äh, erlitten hat. Aber das ist eigentlich eine gute Überleitung zu der letzten Lance Stevenson-Frage, nämlich: Wo seht ihr Lance in der nächsten Saison? So, was meinst du, wo spielt er? Ähm, Indiana. Ich ja. denke, sie werden ihm auf jeden Fall den Vertrag verlängern, auch zu guten, in Einführungsstrichen, Konditionen. Ähm, ob er dann wirklich, ich sag jetzt mal, vier, fünf Jahre bei den Pacers bleibt, kann ich mir nicht vorstellen, wenn er nächste Saison genau dieselben Spiele treibt, die er dieses Jahr gemacht hat. Ja. Hm. Ich wüsste auch jetzt irgendwie kein Team, wo ich ihn sehen würde oder sehen möchte. Weil da ist dieser, dieser Charakter. Ich meine, für Indiana ist es schade, aber ich sehe ihn wirklich nirgendwo anders im Moment. Oh, wie geil ich kann es mich, ge okay. ja. mich gerne eines Besseren belehren, ja. aber Geilste Idee, Lance Stevenson und J.R. Smith bei den Knicks. Es wäre... Es wäre. also dann, <lacht> äh, Und wer wird dann Trainer? Ach, weiß ich nicht. Arenas oder was? Ja, ja. Arenas, so, der hat ja, hat ja im Moment wenig zu tun, hatte sich ja auch äh, ordentlich über Roy Hibbert äh, ausgelassen. Genau. Ja, wäre doch wär auch, wär auch geil so. Arenas, J.R. Smith und Lance Stevenson in einem Team. Ah, geil. Gut. Also haben wir da nur noch ein Team in New York, nämlich die Nets. Ja, na, ich meine, das ist ja natürlich jetzt, es wäre enorm lustig, aber natürlich völlig unrealistisch, aber ähm, ich meine, klar, ich sehe ihn auch in Indiana, einfach weil äh, angeblich wollen sie ihn behalten, angeblich fühlt er sich da wohl und ich gehe auch einfach mal davon aus, dass er ähm, von den Pacers äh, wahrscheinlich einen vernünftigen Vertrag bekommen wird, weil man halt ähm, auch weiß, was man an ihm hatte, gerade in der Regular Season. Ähm, ja, und ich also mir gefällt er einfach in dem Teamkonzept ich glaube, bei einem anderen Team wird er auch nicht so krass gut rebounden ich meine, das habe ich auch in meinem äh, ich glaube in meinem Roy Hilbert Artikel geschrieben sodass einfach da die, die Big Men auch ein Stück weit äh, uneigennützig bei den Rebounds agieren, halt vernünftig ausboxen und dann halt auch einen Lance Stevenson erlauben, ich glaube so an die sieben Rebounds pro Spiel zu holen sieht man ja bei Hilbert, wenn er dann ja. in den Playoffs in manchen Spielen wirklich nur zwei, drei Rebounds holt bei m, Meter 18. Das vergessen halt viele, dass er sehr viel ausboxt, ja. wie du es gerade sagst. Und die Kleinen dafür dann die rebounds Ja, Und das ist einfach für ihn cool, weil er, weil er sich, äh, weil er statistisch einfach äh, ja, gut aufgestellt ist, behaupte ich jetzt mal. Und ja, wie gesagt, ich glaube halt äh, so du, du musst dir das jetzt echt überlegen so. Und deswegen ich hatte eben die die Diskussion auf äh, der unfassbar fachwissenden Seite NBA Deutschland so dass einfach Leute wirklich denken, dass Lance Stevenson keinerlei Marktwerteinbußen nach seiner, seinen Aktion in den Finals äh, hinnehmen musste. Weil es ist ja nur gegen die Heat. Er hat ja nur LeBron James in, in, irgendwie ins Ohr geblasen. Er ist, ist ja vollkommener Bullshit. Erstens, so nur, nur weil es die Heats sind, ist das nicht entschuldbar. So, Das ist genauso scheiße wie gegen jeden, jedes andere Team. So, Ich hasse das einfach, wenn Leute unobjektiv dann äh, über, über die Heat oder über was weiß ich, welches Team noch verhasst ist, die Nets ja auch ein Stück weit oder die Bulls oder die Lakers oder wer auch immer. So, das ist einfach, gegen jedes Team wäre sowas scheiße. So. Und, äh, das Ding ist einfach, wenn du wenn du so jemanden behalten willst, du vielleicht auch seine guten, die guten Seiten von Lance Stevenson kennst, ne, also wirklich auch menschlich, dann ist so eine Entscheidung, auch vielleicht ein Vertrag über vier Jahre mit 8 Millionen oder 6 Millionen oder wie auch immer Jahresverdienst, viel einfacher als zu sagen, ey yo, wir brauchen einen neuen Shooting Guard und Shooting Guards sind ja Mangelware, komm mal her, wir geben dir 10 Millionen für vier Jahre. Das hätte ich mir Mitte der Saison noch vorstellen können, mittlerweile glaube ich aber, dass viele von den smarten GMs einfach sagen, das es menschlich gesehen eine so, große, so ein großes Risiko, den wirklich ins Team auch zu bringen. Das ist, ich, ich, ich wirklich, also ich zweifle da enorm dran. Ich kann mir auch vorstellen, dass es wirklich schwer ist, ihn in ein anderes Team zu integrieren. Ja. Weil die Pacers, die haben ihm nach dem Draft damals die Zeit gegeben, sich an das Team zu gewöhnen, sich langsam aufzubauen, an die Liga zu gewöhnen. Und ich glaube nicht, dass er jetzt nochmal die Zeit bekommen würde bei einem anderen Team, um sich dann wohlzufühlen. Also. Das ist das. das ist ganz. Ich glaube auch, dass man dieses. Die Kondition 6 bis 8 Millionen, ich glaube, da fahren wir eigentlich gut mit auch mit dem Hintergedanken, dass man ihn eventuell wirklich irgendwann traden möchte. Weil wenn er jetzt wieder so eine Saison spielt, wer nimmt ihn, wenn er einen Vertrag mit 10 Millionen hat? Ja, das ist das dann. Eben, 6 Millionen. Da würden vielleicht noch einige, die wirklich Händering nach einem soliden, bis guten shooting suchen würden, wahrscheinlich noch zuschlagen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es, wenn es höher geht und er sich nicht zusammenreißt, dass er da wirklich Erfolg mit heute. Ja, vor allem, die NBA die wird immer smarter, so. Das, das, das, haben wir, das sehen wir jetzt einfach bei, bei Verträgen, die geschlossen werden, bei Trades, die nicht zustande kommen. So, das sind einfach Leute mittlerweile am Werk, die ja auch ähm, durch das neue äh, CBA, also durch dieses Salary-Cap und Gedöns irgendwie, die ganz äh, wirklich geschafft haben, einigermaßen gut zu taktieren. So, und deswegen wird wird ein Vertrag von Darren Williams äh, furchtbar schwer zu traden sein. Deswegen spielt er Amari Staudermeier noch immer in New York. Deswegen ist J.R. Smith noch nicht von den Knicks weg. So, das sind halt Verträge, wenn die einmal da sind und keine Amnesty mehr angewendet werden kann. Ich meine, das geht ja jetzt auch gar nicht mehr für Verträge, die jetzt abgeschlossen werden, aber es ist dann echt hart. Und äh, von daher, wie du sagst, also ich, ich glaube einfach, das kann einfach nur Indiana sein und das wäre dann auch wahrscheinlich für beide Parteien das Beste. So. Das sehe ich genauso wie du. Dann lass uns mal endlich von Stevenson und dem Pacers wegkommen und äh, nach Golden State oder nach Oakland gehen. Was hältst du, was halten wir von Harrison Barnes? Ja, alles. Also, ja, also, willst wir du auf. zuerst oder? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, du hast eben zuerst geantwortet. Dann mache ich jetzt einfach mal. Also ich habe hab mal so äh, sein, sein Spiel... Das liegt jetzt auch daran, dass ich... Also ich habe den League Pass so seit Dezember und Golden State habe ich zu Anfang der Saison halt ziemlich wenig gesehen, halt durch diese durch diese West Coast-Zeiten. Manchmal halb fünf erst an, äh, Tipp auf und so. Und anhand des Boxscores war ich immer so ein bisschen ähm, ernüchtert so von, von Barnes. Also ich meine, jetzt über die Saison hinweg äh, schafft er 9,5 Punkte bei unter 40 Prozent aus dem Feld. Das ist schon mal nicht gut. Noch ein vertretbarer Dreier mit 34,7%, ist aber eigentlich ähm, durch die Bank hinweg, äh, zumindest was sein Scoring angeht, schlechter geworden. So. Ich, ähm, man hat nach den Playoffs in der letzten Saison natürlich viel von ihm erwartet. Meiner Meinung nach äh, hat er sich äh, wenig bis gar nicht weiterentwickelt. So. Und das ist eigentlich so das, was mich am meisten stört. Mich, mich stört jetzt gar nicht, dass er, dass er von der Bank äh, 9,5 Punkte und äh, unter 40% Prozent macht, sondern einfach, mir fehlt diese, diese, diese Entwicklung so. ich sehe halt kaum irgendwie eine Entwicklung in seinem Spiel und von daher ähm, halte ich noch nicht allzu viel von ihm, wobei ich auch glaube, dass er sich als Starter vielleicht ein bisschen wohler fühlen würde und da vielleicht auch ein bisschen produktiver sein könnte, weiß ich aber nicht und von daher, ähm, ich glaube auch nicht, dass er in der nächsten Saison noch bei Golden State spielen wird je nachdem, was da für Angebote für ihn reinkommen. Aber ich glaube, sein Marktwert ist noch relativ hoch, ähm, weil er ja auch jetzt in den Playoffs ein paar gute Spiele äh, gemacht hat, auch in diesem Jahr. Und ähm, ja, Ich, ich habe da jetzt keine hohe Meinung von ihm. Ich glaube aber schon, dass er unter anderen Umständen durchaus ein solider NBA-Starter, Rollenspieler, was auch immer, werden könnte. Was meinst du? Auf jeden Fall, so wie du das gerade beschrieben hast, das trifft schon ziemlich gut. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass er in der nächsten Saison noch ähm, bei den Warriors spielt. Ähm, wo, er hingehen, <coughs> Entschuldigung, wo er hingehen könnte, wäre ganz interessant. Mhm. Wo er dann wirklich vielleicht diese Starterrolle auch übernehmen kann. Ähm, was meinst du, wo würde er eventuell Starter sein ja, ich, ich stehe ja immer noch auf den Gedanken, dass, dass Kevin Love irgendwie nach, nach Golden State kommt. So für irgendwie, weiß ich nicht, ein Paket aus David Lee und Harrison Barnes. Mhm. Und dann so in, in Minnesota vielleicht mal bei einem bei einem, bei einem schwächeren Team mit einem Pass-First-Point-Guard. Weiß ich nicht. so. Ich, ich Da hätte ich zum Beispiel Sch Bock drauf, aber ich habe mir jetzt so ein konkretes Szenario, wüsste ich jetzt sonst gar nicht. Also. Wäre ja, schon ziemlich ansprechend, finde ich. Aber, ja. Ich glaube, dass doch. Wenn er sein, an seinem Wurf in den Offseasons arbeitet, ich denke, dass man da gut an die 40% rankommt. Ja. ja Weil die, die Wurfmechanik auch. ist da, finde ich. Ja. Also, das wenn er ein bisschen arbeitet, das ist aber auch das Problem, was ich bei vielen jungen Spielern in der NBA mittlerweile sehe. Früher war das in meinen Augen so, sie sind in die NBA gekommen und das ist ein Traum für sie, aber sie haben trotzdem weiter hart daran gearbeitet. Und heute habe ich so das Gefühl, bei manchen Jahrgängen, so nach dem Motto: Ja, wir sind in der NBA und da bleiben wir jetzt erstmal und dann brauchen wir nicht wirklich in der Offseason noch arbeiten. Wir gehen lieber ein bisschen chillen. So. Weißt du, wie ich meine? Ja, klar. Das kann jetzt auch so ein bisschen täuschen, aber es wäre dann auch zu erklären, warum er sich einfach nicht weiterentwickelt hat. Ich ja. meine, andere aus seinem Jahrgang, die sind wesentlich weiter. Ja, das. Stimmt jetzt, also klar, ich meine, da ist jetzt äh, schwer gegen zu widersprechen, das ist auf jeden Fall so. Ich weiß halt nicht, ob es äh, inwieweit es bei vielen halt eine, eine Charaktersache ist, weil das kann man ja äh, als Außenstehender im Grunde gar nicht beurteilen, oder halt ähm, ja, ein Stück weit Unvermögen oder vielleicht äh, äh, fehlt es da an, an dem, an dem äh, Coaching-Staff Staff irgendwie, dass man da irgendwie einen vernünftigen. Ähm, Typ hat, der da junge Spieler weiterentwickelt. Aber ich glaube, gerade so, was mir auffällt, Harrison Barnes und Mark Jackson war ja da noch Coach halt jetzt in den letzten beiden Jahren. Was er aus einem Steph Curry und einem Clay Thompson rausgeholt hat, da habe ich halt schon gedacht, so gerade so ein, so ein, so ein Players-Coach irgendwie, der auch versucht, irgendwie Stärken zu akzentuieren. So, da hätte ich echt Mehr, mehr von erwartet so, ich habe hatte nicht das Gefühl dass irgendwie in, in Golden State eine schlechte Umwelt für, äh, für junge Spieler zu äh, also Spieler zum entwickeln da ist das, von daher kann ich das äh, gut verstehen was du was du da meinst dass er da ähm, ja, vom Wurf her natürlich eher schlechter als besser geworden ist ja auf jeden Fall also ich denke auch Golden State ist doch eigentlich schon ein schöner Verein wo du dich wirklich als junger Spieler etablieren kannst. Ja. Ob jetzt als Rollenspieler oder als Starter sei mal dahingestellt. Und auch, wie du sagst, Mark Jackson ist ein sehr guter Trainer, der gut mit jungen Spielern kann. Also, hm. Ich glaube, gegeben war viel, genommen hat er sich nur wenig davon. Ja, das kann gut sein. Das kann gut sein. Aber, also ich meine, ich will, will ihn jetzt einfach nochmal noch mal sehen. Ich meine, äh, Wir haben jetzt auch zum Beispiel in, in Utah äh, das Problem gehabt, dass Gordon Haywards Zahlen ähm, runtergegangen sind. Das liegt jetzt vielleicht an anderen äh, Faktoren halt, dass er halt äh, die Scoring-Option ist und besser gedeckt wird, blablabla. Bla. Aber ähm, ich meine, klar, ich, ich, ich tue mich dann immer schwer, ähm, Spieler komplett abzuschreiben, wenn sie halt mal ein paar Monate irgendwie ein bisschen am struggeln sind und äh, der Wurf nicht richtig fällt. Äh, wie gesagt, Barnes hat auch seine Momente gehabt, von daher... Ich habe auch keine Ahnung, ob ihn das wirklich abfuckt, dass er von der Bank kommt und dass er sich vielleicht nach den starken Playoffs im vergangenen Jahr mehr Hoffnung gemacht hat. Ich habe keine Ahnung. Also ist, ähm, ja, aber abschreiben würde ich ihn auch nicht. Auf keinen also, Fall. Nee. Da ist noch eine Menge Potenzial, würde ich auch sagen. Ich möchte ihn gerne in einem anderen Team sehen. Minnesota ist jetzt so ein bisschen dahingestellt worden. Wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Wobei ich äh, glaube, das kommt eher zu Kevin Garnett 2.0. Weißt du ja, sagst mhm. du ja auch, dass Caleb eher nach Boston geht als nach Golden State? Ich hoffe nicht. Ja. Ah ja gut. Aber es wäre wirklich mal interessant, irgendwie, dass wir ein Szenario für Barnes zusammenstellen können. Ja. Auch wo er vielleicht haben. seine Stärken eher ausspielen könnte, wo er als Starter kommen könnte. Ja, auf jeden Aber du warst eben schon bei. Ähm Boston und Love und den Celtics und wie auch immer. Dazu ist ja auch eine Frage reingekommen. In Bezug auf einen möglichen Wechsel von Love zu den Celtics, wer ist in deinen bzw. unseren Augen der bessere Point Guard? Ricky Rubio oder Rajan Rondo? Ja, eben habe ich angefangen. Jetzt äh, überlasse ich dir die vermeintlich einfache Antwort. Also, ich denke mal, da sind wir beide uns auf jeden Fall einig. Da haben wir ja auch vorhin schon kurz drüber gesprochen. Äh, Rubio ist in meinen Augen ein sehr, sehr talentierter Point Guard, der aber eine Menge an seinem Wurf arbeiten muss, um sich wirklich in der Elite zu etablieren. Rondo ist jetzt auch nicht der große Schütze, aber er hat halt die, schon diesen Impact auf das Spiel der Celtics, was man auch wirklich nach seiner Verletzung gemerkt hat, dass das Spiel der Celtics komplett abgeflacht ist überhaupt keine Kreativität mehr, aber wo soll sie auch sein, wenn der Star Spieler erneut verletzt aussetzen musste? Also im Großen und Ganzen äh, halte ich Rubio für den talentierteren Spieler, weil fünf oder sechs Jahre noch jünger und noch viel Zeit zum Entwickeln. Aber Stand jetzt ist Rondo für mich auf jeden Fall der stärkere Point Guard, mit dem auch Kevin Love eher zusammenarbeiten könnte. Ja ja, das Problem ist einfach so, dass ich Rondo zum Beispiel in der, in der Defensive noch vorne sehe auch wenn Rubio da auch Teil, Teil, also phasenweise eine ziemlich gute Figur abgibt ja, defensiv sehe ich ihn vorne er hat die, die Assists ich, ich finde schon, dass Rondo wahrscheinlich sogar der beste Passgeber der Liga ist So, ja, das, ist, das ist schwierig zu sagen, also so mit, mit Chris Paul, so äh, Pi mal Daum, was mich so gestört hat und äh, wo ich so mein mein Problem auch so mit äh, Rajon Rondo entwickelt habe, ist halt ähm, nicht die Tatsache, dass er bei den Celtics äh, spielt und ich irgendwie kein großer Freund der Celtics bin, sondern er war, ich glaube letztes Jahr oder davor das Jahr war er mal auf so einer auf so einer Jagd nach so und so viel ähm, Spielen hintereinander mit zweistelligen Assist-Zahlen aufgestellt, irgendwie von John Stockton in den 90ern. So, und da hat er teilweise einfach, weil mir so viel Credit verspielt, weil ich es so nervig fand, einfach wirklich den, den, den offenen Korbleger hatte, aber einfach nochmal rausgepasst hat, weil ich brauche ja 10 Assists. So, das ist einfach. Das hat ihn in meinen Augen ziemlich unsympathisch gemacht. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ich glaube, das ist ein sehr smarter Basketballer, so, der definitiv auch ähm, seine Mitspieler besser macht. So, das finde ich ganz entscheidend. Und ähm, ich meine, klar. Dass er, dass er kein guter Werfer ist, äh, das, das wissen wir. Das ist auch kein großes Geheimnis. Aber ähm, ich finde ihn athletischer als Rubio. Ich finde, er kann dann auch ähm, offensiv dann auch schon noch mehr den, äh, seinem Team bieten als Rubio. In der Defensive ist er besser. Ähm, klar, seine, seine Freiwurfquote ist äh, nicht akzeptabel eigentlich. Ähm, weiß ich nicht, auf die Karriere berechnet macht er halt irgendwie 62% von der Linie. Das ist eigentlich äh, ein Unding. Das kann eigentlich so nicht bleiben. Und äh, da hat Rubio zum Beispiel die Nase vorne. Aber nee, also ich bin noch gespannt, was, was Rubio da bringen kann. Aber stand jetzt auf jeden Fall äh, Rondo und äh, ich glaube als, äh, weiß ich nicht, wie, wie vielmaliger All-Star ähm, Rondo gewesen ist und mit einem Ring 2008 äh, sollte auch zu dem jetzigen Stand auch keine große Diskussion sein. Ja. Ne, würde ich auch so sehen, auf jeden Fall. Jetzt, ich, siehst du, ich bin gar nicht auf die Defense eingegangen. Ja, macht ja nichts. <lacht> Aber auf jeden Fall würde ich das auch so unterschreiben. Gut. Was ich noch ganz äh, zu Rondo, ähm, da war ja dieses, diese Szene mit Kevin Love, dass die beiden sich wohl getroffen haben. Er hat da jetzt ja irgendwie sich zu geäußert, dass das, dass er nur irgendwie ein paar Sekunden mit ihm geredet ja. hat. Meinst du, das stimmt oder das ist eher so dieses Flachhalten eines möglichen Trades? Ja, ich ja, ich glaube schon, dass es dass es mehr so eine Aktion wie Hallo und Tschüss gewesen ist. Zumindest in, in dieser Situation, wovon halt äh, Fotos geschossen worden sind, ähm, wo wo, er, wo das glaube ich so zwischen Tür und Angel da passiert äh, ist, aber Hey, ganz ehrlich, du, du weißt nicht, ob die, ob die irgendwie ihre Nummern haben gegenseitig und schon seit Monaten am Texten sind und äh, was vielleicht dann noch irgendwie im, im VIP-Bereich da äh, beim, beim Buffet, ob, ob man sich da nochmal mal beim Weg gelaufen ist, irgendwie Kevin Love soll auch mit äh, David Ortiz da von den Red Sox gesprochen haben, der ihn da äh, Boston schmackhaft machen will, ich habe keinen Plan, also ich... Äh, ich glaube ich glaub Rondo einfach mal schon, dass es, dass es in dieser Situation einfach nur Hallo und Tschüss gewesen ist, aber ähm, ob das wirklich so die ganze Story war, weiß ich nicht. Ich meine Baseball, ähm, gerade auch im Moment, ich glaube das Spiel war äh, Red Sox gegen äh, Tampa Bay Rays, äh, eher zwei schlechtere Teams aktuell. Ich weiß auch nicht, ob das Spiel so spannend war und ob man sich dann nicht eventuell nochmal irgendwo getroffen hat. Vor allen ähm, Dingen, was macht Kevin über ja, weiß ich nicht, ich er hat er ja wohl einen Wochenendtrip. Du das gerade sagst, das Spiel war nicht unbedingt das interessanteste. Ja. fliegt man dafür extra nach Boston? Ich weiß nicht, also Ja, vielleicht hat er auf Anraten seines Agenten sich mal die Stadt angucken wollen. Ich habe keinen Plan, also es, ich meine Boston hat ja auch wohl ein paar Sachen zu bieten und der, der Fenway Park, da dieses Baseballstadion. Wenn er da noch nie vorher war, ich glaube, das ist schon eine, eine, eine amerikanische Sportstätte, die man mal gesehen haben muss oder sollte, wenn man nicht unbedingt eine Abze Abneigung gegen die Boston Red Sox hat. Aber ja, ich wie gesagt, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie viel ich in die Situation da rein interpretieren soll. Aber Ich glaube, wir sind beide froh, wenn diese Gerüchte endlich aufhören und ja. es feststeht, wo Kevin Love dann ab der nächsten Saison spielt. Ja. Minnesota wird es nicht sein, so viel sei zu verraten. <lacht> Denke ich. Ja, wenn Minnesota schlau ist, dann machen sie das nicht. ne? Also Dann werden sie in, in, irgendwo für irgendeinen Gegenwert und sei es nur ein paar Picks äh, abgeben. Also ich kann, ich fände es schon ziemlich dumm, in Anführungsstrichen, wenn man da so einen halb motivierten Kevin Love ähm, noch weiter unter Vertrag haben will mit einem Rubio und äh, also ich weiß nicht, ich würde auch gerne so ein bisschen mehr dann von diesem ähm, Gorgi Deng oder wie er da heißt, der, der Rookie da aus, aus Louisville, der Center V4. Ja, der Weise, äh, ins erste Rookie-Team gewählt worden ist. Erste oder zweite, zweite, glaube ich, ne? Ich weiß es gar nicht. Nee, war es nicht so das Erste? Ich glaube, im äh, Ersten war nur Plumny Bigman. Ja, ich habe ja. doch, doch gesagt, Mecklenburg fehlt mir. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Von ihm würde ich halt auch mal, mal gerne mehr sehen. Und ähm, ja, also generell sollte Minnesota da jetzt eher eher auf Rebuild gehen, meiner Meinung nach. Solange man halt noch was für einen Star, Superstar, all star Spieler halt noch ein bisschen was zurückkriegen könnte. Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch die Picks, das wäre wirklich nicht eine gute Idee. Man kann dann wirklich einige Spieler verpflichten und damit dann was Neues aufbauen. Okay. Ich meine, mit den Playoffs wird es wahrscheinlich auch mit Kevin Love dieses Jahr wieder nichts geworden, beziehungsweise nächstes Jahr. Ja. Und ob man dann jetzt noch ein, zwei Jahre mehr im Leerlauf ist und dafür aber was aufbaut, Also ich denke mal, das könnte der Front Office dann schon in Erwägung ziehen. Es, man würde der, der Stadt nicht schaden, es würde dem der Franchise nicht schaden. Also ich denke, wenn sie ein paar Picks kriegen, meinetwegen noch einen Spieler drauf, das sollten sie schon dieses Jahr abklären. Ja. Gut. Ähm, letzte Frage dann einfach so. Ich glaube, jetzt haben wir da über die einzelnen Themen schon relativ ausführlich geredet. Ähm, von Gianluca, halt die einzige nicht-anonyme Frage. Moin, meine Frage zum nächsten Podcast. Was haltet ihr denn von Modefans in der NBA? Kannst du mich mal aufklären, was ein Modefan jetzt äh, äh, konkret ist? Ist das jetzt ein Bandwagoner oder, ähm, das habe ich den Gianluca leider nicht gefragt, was er damit genau meinte. Ähm, ich weiß das auch nicht so genau. Also, Modefan lese ich häufig und bekomme ich auch häufig zu hören, weil Miami Heat-Fan <lacht> Die sind natürlich alle direkt Modefans. Da sich aber seit Anfang der 2000 er Fan mit, das haben alle einfach mal ausgelassen, aber gut, das ist anderes. Also ich weiß auch nicht, wie man das jetzt kategorisieren soll. Also Mode, Was, was ist ein Modefan? Ich meine, irgendwie muss ja jemand, musst du ja zu deinem Team kommen. Sei es jetzt ein Championship, sei es ein Spieler und sei es sonst was. Also. Ja. Weiß ich nicht. Ja, also, also, das ist ganz schwer wie man das jetzt ausführen soll, erklären soll. Vielleicht, ich überlasse dir da einfach mal den Vortritt. Also, wenn ich jetzt einfach mal so bei NBA Deutschland so mich so mal ein bisschen da durchlese, dann glaube ich, sind so mit Modefans die Leute gemeint, die gerade halt äh, Fan in Anführungsstrichen eines Teams ist, das gerade Erfolg hat. So. Also zum Beispiel äh, auf einmal war jeder ein Raptors-Fan. So. Jeder fand auf einmal die Raptors geil. So wo ich mir denke, ey, wo kommt ihr auf einmal alle her? so wo wart ihr die letzten fünf Jahre? Ne? Ähm, weiß ich nicht. dann natürlich heat, äh, seitdem LeBron da ist. keine Ahnung, ob das, ob man das unbedingt als als Modefan irgendwie bezeichnen müsste. aber das sind halt für mich eher Kategorie Bandwagener. man sieht, dass ein dass ein, äh, dass ein Team gut drauf ist. man empfindet vielleicht auch Sympathien für das Team. Ähm, dann ist man in Anführungsstrichen ein Fan. so ich find's, Darf ich dich kurz unterbrechen? Ja. Dieses, äh, Ich glaube, man muss auch unterscheiden zwischen ähm, Promis ja. und, und, und NBA-Fans. Also ich sag jetzt mal, ich habe letztens, glaube ich, auf meiner Seite äh, ein Bild von Rihanna gepostet, wie sie bei den Heat war. Ja. So. Ich glaube, äh, eine Woche, nee, nicht eine Woche, ein paar Tage später saß sie dann bei, bei den Clippers. Also, mhm. so diese, dieses... Das ist dann eher für mich dieses Bad für Bruno mäßige mhm. Dieses Modefan würde ich eher auf die Normalos beziehen, die uns beide, also jetzt nicht uns beide als Modefans, aber als normalen Menschen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen. Ja, okay. Ja, falls. Ich weiß Ich hoffe, du verstehst jetzt, wie ich das meinte, weil ja, ja. ich hab mich gerade wieder. Ne, passt schon. Ähm, ja. Ich meine, als ich das Wort Mode gelesen habe, habe ich gedacht, es geht jetzt so um diese um diese Snapback-Kiddies aus der City so, die mit ihrer Chicago Bulls-Snapback da rumlaufen und denken, äh, was weiß ich, Jordan, Jordan spielt noch und, ähm, Hä? ne, kein, also so, solche Sachen. So, nennen wir einen Spieler und die sagen Jordan. So. Diese, äh, Ich glaube, das ist auch so, mit so einer Unterkategorie, ich glaube, das ist irgendwie alles zusammen. Ja, aber ganz ehrlich, dann bin ich auch einer. So, weil ich, ich hab einfach Caps, weil ich, ähm, weil es nun mal so ist, dass, äh, wenn du da in Amerika in so einem verfluchten Cap-Laden stehst und einfach so die, die, diese pra prachtvolle Auswahl an Caps hast und einfach teilweise da Sonderaktionen sind und ich mir auch eine Heat-Cap geholt habe, einfach nur, weil ich die Farben und dieses Retro-Design geil fand. So. Ich, ich finde, da ist auch nichts Verkehrtes bei. Ich meine, man weiß, oder du weißt, dass du zu deinem Netz stehst, aber ich weiß nicht, warum man nicht trotzdem dann für ein anderes Thema wegen. Sympathien hegen kann oder meinetwegen meine Cap tragen, da geht doch nicht die Welt mit oder ich eine Cap von einem anderen Team tragen. Ja, ich, also, wenn wenn das ein Modefan ist, ich meine, ich habe ich hab von etlichen Teams Caps. So. Ich habe mehrere Vancouver Grizzlies von Utah sowieso. Ich meine, weil Utah mag ich ja auch, war natürlich nett. so Ich, ich, ich stehe einfach darauf, auch ein Stück weit farbliche Auswahl zu haben. Aber das ist jetzt ja, ein äh, ähm, bisschen, ja, wie soll ich sagen. In die in eine individuelle Tatsache. So, ich kriege auch manchmal einfach Sachen geschenkt. So, da bringt mir meine Freundin aus äh, North Carolina, bringt die mir einen Bobcats-Hoodie mit. So finde ich dann auch okay. So, warum nicht? So ist ja, das ist dann Wenn für mich sagst, Fashion. Nee, nee. Ich bin Netz-Fan. also nee, lass mal lieber so, das kann ich nicht machen. Ja, ja das, mein, das, das ist, geht ja nicht. Nee. Das sind Andenken ja auch ein Stück weit so. Aber gut, das ist jetzt wahrscheinlich bei mir auch ein, ein Stück weit ein Sonderfall. Aber, äh, ja mich fuckt's einfach ab wenn er ähm, wenn du ständig halt Leute vielleicht sogar kennst und die sagen ja ich bin ein, ich bin ein äh, Mavericks Fan und dann äh, gewinnen die, äh, die Clippers oder die Knicks oder die äh, was weiß ich Thunder irgendein Team das ist, äh, am Rollen ist dann ja man voll geil und den Gegner immer am, am niederreden und so so das stört mich so wenn, wenn, wenn das ein Mode-Fan ist so einfach immer so ein bisschen mit dem mit dem Flow gehen oder jetzt auch Weiß ich nicht, Drake äh, geht bei, kommt bei den Raptors in die Organisation, du findest Drake voll geil, bist aber irgendwie ein, äh, ein Heat-Fan und sagst, ah, okay, aber Drake ist ja da, ich finde die Raptors doch geil. So, das ist auch dieses Umswitchen, so, ey, wenn du dein Team hast, dann bleib bei deinem Team, supporte dein Team, mit dem Herzen vor allen Dingen so und dann, ähm, dann ist doch, dann ist doch alles in Ordnung. So. Dann brauchst du ja nicht immer im Internet Welle schieben. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, die durch äh, soziale Medien einfach so überkrass. Äh, Aufgefallen ist in den letzten Jahren so einfach, dass jeder denkt, er müsste da seine Meinung zu seinem vermeintlichen Lieblingsteam irgendwie äußern. Aber ja. ich habe das auch ganz oft, äh, wenn ich mich mit, äh, mit Heat-Fans unterhalte, beziehungsweise über Facebook schreibe, die jetzt jünger sind und ich sag jetzt mal gerade Fan geworden sind. So, wenn die dann auf anderen Seiten wirklich in einem gehobenen Ton ganz normal kommunizieren, ihre Meinung äußern, werden die angegangen mit den härtesten Sachen. Ich meine, das sind in Einführung schon noch kleine Kinder. Ja. Und ganz ehrlich, wie sollen die denn seit 10 Jahren Fans sein, wenn sie erst 15 Jahre alt sind? Ist so. Ist ich bin, ich bin, ich habe es ja mal erzählt. Ich bin auch durch Zufall eher zur NBA gekommen damals. Ja. So, dann habe ich, glaube ich, die Anfangszeit habe ich immer mit meinem Dad geguckt. So, und dann irgendwann habe ich immer mehr Heatenspiele spiele gesehen. Und seit 2004 gibt's für mich kein anderes Team mehr. Ich habe Sympathie für andere Teams, aber die, meine Nummer eins, die werde ich immer supporten und das wird auch so sein. So, aber wie willst du denn einem 15-Jährigen sagen, ja, du bist noch nicht irgendwie acht Jahre Fan? Ja, Herrgott, nicht jeder wird irgendwie mit seinem Death vor den Fernseher gesetzt, wenn gerade NBA läuft. Ja, das ist einfach so, so. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ich finde es einfach schade, wie, vor allen Dingen, wie einfach damit um sich geworfen wird. Also, jeder zweite Satz, in jedem zweiten Satz kommt irgendwie das Wort Modefan mittlerweile. In Communities vor, in Foren und überhaupt. Also, ich finde es schade. Man sollte doch eher ich sag's mal zusammenhalten und die NBA mehr nach Deutschland bringen. Also, naja. Ja, aber vor allen Dingen, weißt du, das Ding ist ja zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, früher natürlich auch so, ich meine, ich komme aus dem, aus dem Ruhrgebiet so, dann äh, habe ich damals selbst äh, bei meinem Verein in Schwarz-Gelb gespielt. Dortmund brauchte gar keinen Erfolg haben. Oh, ich war automatisch Dortmund-Fan einfach so, seit, seit ich drei Jahre bin, ne? Und dann, wenn du im Kindergarten bist, oder in der Grundschule, wo auch immer, und du hast da irgendwie, weiß ich jetzt nicht, was, was gibt es hier noch? Du hast einen, äh, du hast einen VfL Bochum-Fan oder irgendwie sowas. Dann gehst du ja auch nicht hin und sagst, äh, Bochum, ja, das ist dann wieder was anderes. So, dann kommt ein Schalker und du weißt aber, da ist eine Rivalität. so Du darfst ihn gar nicht mögen. Wenn deine Freundin Schalkerin wäre, dann darfst du auch nicht mit der Händchen halten durch die Stadt gehen, weißt du, so. Und das ist ja in der, in der NBA, bei den Miami Heat, eventuell mit den Orlando Magic, weil man im selben äh, Bundesstaat spielt. Das ist vielleicht auch mit Pacers-Fans, weil man sich da jetzt äh, ein paar Mal begegnet ist in den Playoffs. Und das ist mit Boston. So, das heißt, diese drei Teams, oder jetzt vielleicht auch mit den Spurs, sagen wir vier Teams, diese Fanlager dürfen eigentlich ko äh, kollidieren. Aber was zum Teufel hat denn jetzt ein Sacramento Kings-Fan an einem Miami Heat-Fan irgendwie großartig auszusetzen? Das ist das, was ich nicht verstehe. Rivalitäten und die auch in sozialen Netzwerken auszutragen, finde ich ja finde ich vollkommen ja, legitim. Ist auch vielleicht auch lustig, wenn man sich irgendwie gegenseitig mit irgendwelchen Sachen bewirft. Aber dass einfach jeder, der wirklich nicht Heat-Fan ist, also von allen 29 anderen Teams dann so Beat the Heat, ah scheiß, Le Flop, le Choke und was weiß ich, ja das ist so zum Kotzen. Das ist unobjektiv und einfach unreflektiertes äh, Scheißgelaber von irgendwelchen Leuten, Leuten teilweise. Also ich meine Ohne Berechtigung, da ist keine Rivalität so. Was hast du gegen die Heat? Nur weil die zweimal in Folge Champion geworden sind. Das verstehe über ich nicht. Die, du sprichst es gerade an, über die zwei Championships habe ich irgendwie so meinen inneren Frieden über diese Leute gefunden. Ich, klar, manchmal, da gibt es wirklich noch Sachen, die sind dann auch wirklich hart, wo ich mich wirklich auch noch drüber aufrege. Weil ich es einfach nicht verstehe. Aber über die meisten, wenn ich dann wieder irgendwas von Le Flop lese oder was habe ich letztens gelesen? Äh, D-Wade ist der dreckigste Spieler der Liga und äh, all so ein Scheiß. Gut, dann stehe ich jetzt mittlerweile drüber, weil ich weiß, dass es nicht so ist. Ich weiß, dass man als Heat-Fan einfach ein schweres Standing hat. Das wird sich die nächsten Jahre nicht ändern. Mhm. Aber mein Gott, so what, was soll ich da noch großartig zu sagen? Ich bin froh, dass ich langsam an so einen Punkt gekommen bin, wo ich sagen kann, okay, labert ihr mal weiter, währenddessen mit meinem Team dann halt weiter die Ringe so ungefähr. Mhm. Das klingt jetzt ein bisschen arrogant, das soll gar nicht so rüberkommen. Ja, aber es ist, ja ist ja auch legitim. Vor allen Dingen, ähm, ich meine, ich verfolge die NBA ja auch schon seit ein paar Jahren und damals, als äh, Shaq und D. Wade da in, in, äh, in Miami mit, äh, miteinander gespielt haben und einen Ring gewonnen haben, dann äh, habe ich es zumindest so vernommen, dass es, äh, dass es nicht so krass war von, ähm, also von, dem, von dem Hass, der da gegen die Heat äh, kam. Und ist auch einfach ganz blöd gesagt, die Decision von LeBron. Ja, ja, das ist. Wie das, wie das aufgezogen worden ist, dann, ich erinnere mich noch an die Vorstellung. Ich meine, ich fand es lustig, als sie aufgezählt haben, not one, not two, not three, not four. Ich fand es witzig, weil es irgendwie auch ein bisschen selbstironisch war. Ja. Aber viele haben das gar nicht gesehen, die haben da meinetwegen irgendwo diese dieses Zitat gelesen und dann, dann war es vorbei. Ich meine, ich will sie nicht in Schutz nehmen. Also vor allen Dingen das erste Jahr, wie du es auch mit Dirk angesprochen hast, LeBron und Wait haben wirklich Sachen gesagt, die sie wahrscheinlich auch im Nachhinein bereuen. So. Aber ich finde, man muss doch nicht jemanden, der vor Jahren irgendwas gesagt hat, da immer noch so steinhart drauf verurteilen, wenn man weiß, dass er sich eigentlich geändert hat. Ich meine, guck dir LeBron jetzt an. Der ist viel ruhiger, viel gelassener geworden. Auch respektvoller im Umgang mit den anderen. Also, ich weiß nicht, ob man da wirklich jetzt noch unbedingt so viel haten muss. Wie gesagt, wenn es die vier Teams sind, mit denen die Heat um die Meisterschaft konkurrieren, um, den, um die Stadt, meinetwegen, ist okay. Aber wenn dann, wie du sagst, ein kings fan ankommt und sagt, ja, die Hitze sind scheiße, dann, mein Gott. Ja. Vor allen Dingen, ich verstehe die, ähm, die subjektive Wahrnehmung der Menschen nicht, dass sie da mit zweierlei Maß auch an solche Spieler von, äh, von mir aus rangehen. Also wenn LeBron James wirklich der einzige Grund ist, einen, äh, das Team jetzt zu hassen, warum hassen Leute nicht die Houston Rockets? James Harden hat, äh, hat gesagt, er möchte einen Ma Maximalvertrag, hat jetzt nicht gesagt, alles klar, ich will hier mit dem Team was aufziehen. Oklahoma City tradet den. Dwight Howard war auf jeden Fall in derselben Liga wie The Decision. Seine, die ganze Scheiße, die er da in Orlando abgezogen hat, erst geht der Coach wegen ihm, dann geht er dann doch irgendwie zu den Lakers bei den Lakers möchte er nicht verlängern, weil er da auch Probleme mit dem Coach oder mit Kobe oder mit wem auch immer hatte und da schreibt letztendlich in Houston Max Vertrag, keine Einkommenssteuer, fühlt sich da wohl, so irgendwie. Also, ich meine, das ist diese der Typ so, ne? Das finde ich das das finde ich da, da da tut sich nichts in der in der also auf dem Level der ja, was jetzt schlimmer war, möchte ich gar nicht entscheiden, ob the decision von LeBron schlimmer in Anführungsstrichen war oder halt Das, was Dwight Howard da in den letzten zwei Jahren, bevor er in Houston war, abgezogen hat. Und über Houston redet keiner. So, also, ja, das stimmt. Ich verstehe es nicht. Vor allen Dingen, wie das auch aufgezogen worden ist alles. Beide Sachen jetzt. Dwight und LeBron. Mhm. Aber wenn man sich das da mal ansieht, du hast es ja gerade sehr gut gesagt. Dwight ist wegen dem Geld mehr oder weniger gegangen. Nicht unbedingt, um eine Franchise nach vorne zu bringen oder sonst was. LeBron ja. ist damals gegangen, um Erfolg zu haben. Bei ihm, er ist in die Liga gekommen, als er wurde selbst in den Zeitungen und Medien als Chosen One bezeichnet. Er trägt seine Tätowierung hinten auf dem Rücken, jetzt wird es als arrogant abgestempelt. Ich meine, die Namen haben die Leute ihm noch gegeben. Gut, dass er sich das auf die Haut brennen lässt, okay, ist das eine. Aber ist das dann wirklich arrogant, sich einfach nur den Spitznamen hinten auf die Schultern schreiben zu lassen? Ja, aber Michael Jordan war auch arrogant. Also, trotzdem ist er der beste Spieler aller Zeiten. Das so, ist Du, du kannst, du kann, ganz ehrlich, wenn du so gut bist und dann, kannst ja auch. dann ja, dann kannst du was heißt erlauben, aber wenn du wirklich so gut bist und deine Leistung realistisch und objektiv einschätzen kannst, dann bist du einfach arrogant, weil du so gut bist. So was, was da, du, du kannst im Grunde dann nur aller Kevin Durant äh, bescheiden tun, äh, mehr oder weniger ähm, ja, auf dem Teppich bleiben und äh, das nicht großartig in den Fokus stellen. Aber bei KD, finde ich, ist das so wie bei Kobe in den ersten Jahren. Ich meine, die ersten Ringe hat er damals wegen Shake gewonnen, sage ich jetzt mal so. Mhm. Also gut, er hat natürlich auch Leistung, das möchte ich jetzt auch gar nicht sagen. So. Und da war er auch noch so ein bisschen unscheinbar. Ich sag der wahre Charakter, der kam jetzt halt auch über die letzten Jahre raus. Ich meine, dass er jetzt nochmal so viel Geld verdient, anstatt zu sagen, ich verzichte auf Geld und baue lieber ein Team auf, für die nächsten Jahre, dass wir noch mal angreifen können. Darüber regt sich auch keiner auf. Ja, das, das wird, bestimmt. das wird in den Medien oder unter Usern, das wird dann noch irgendwie, da werden dann noch Argumente äh, gesucht, die dafür sprechen. Er hat ja so viel erreicht, er hat der Franchise so viel gegeben. Ja, gerade weil er den so viel gegeben hat, warum gibt er ihnen dann nicht mal was zurück? Ja, ich glaube äh, wa warum, warum kommt er ihnen dann nicht noch mal entgegen, viel mehr? Ja. Und ich meine, Kobi, wie viel Geld verdient er? Der verdient doch, gefühlt verdient er im Jahr 100 Millionen. Werbeeinnahmen, Gehälter, Sponsoren und, und, und. Ja. Hättest du da wehgetan, wenn er auf 10 Millionen verzichtet hätte, nur mit 25 Millionen gegangen wäre? Ich glaube nicht. Ja ja, es ist, ähm, ich, da sprichst du schon eine richtige Sache an. Ich finde es auch sehr fraglich, aber auch vom Management, das muss man einfach so sagen. Ganz kannst ja kein... Du eben sagst, es. ich meine, ob du es ablehnst oder nicht, das ist dann eine Sache, die du entscheiden musst. Ja. Aber ob dann das Front Office wirklich dann nochmal so viel Geld in einen 35-jährigen Spieler investiert, der wahrlich einer der Größten aller Zeiten ist, der so viel geleistet hat für den Sport, für diese Franchise, aber der zwei schwere Knieverletzungen hatte ja. und eigentlich, man kann nicht wissen, wie, nächste, wie die nächste Saison laufen wird. Wer weiß, ob er dann nicht nur irgendwie 10 Punkte äh, im Schnitt abliefert und nur 20 Minuten auf dem Platz steht. Ja, ich mein Steve. Und dafür, ja. und dafür dann so viel Geld. Ich hätte eher für die, ist jetzt einfacher gesagt, ich hätte für die Zukunft geplant, hätte gesagt, Kobi, entweder du kommst mit dem Gehalt klar, was wir dir bieten und du bekommst dazu die Chance, vielleicht nochmal einen Ring zu ergattern mit einem Team, was wir um dich aufbauen können oder du lässt es nach. Ich meine, ist hart, klar, aber ich meine, die Franchise oder der Einzelne? Der Einzelne hört irgendwann auf, die Franchise, die lebt länger. So, und ich hoffe, du weißt, was ich meine. Ja, ja, klar. Aber gut, ich meine, das, äh, das können wir bestimmt dann auch nochmal äh, irgendwann aufgreifen. Ich, ich Wollte ich jetzt gar nicht unterbrechen, nur ich sehe gerade, wir sind bei 1 Stunde 22 Minuten. Ähm, sollten wir vielleicht... Äh, die äh, die Diskussion dann irgendwie auf, auf nächstes Mal dann noch vertagen, äh, bevor ich da jetzt noch großartig auf Kobe eingehe. Ähm, ja. Vielleicht können wir ja darüber auch mal irgendwie einfach einen speziellen Pod machen. Ja, wir machen, wir, wir, kommt ja jetzt eh. Also ich meine, ähm, wir werden uns sicherlich auch jetzt noch nochmal ähm, zur zu Draft irgendwie äh, äußern. Äh, vermute ja. ich mal, ne? Ähm, auf jeden Fall. Wir wollten ja noch äh, ein paar Anti Awards vergeben, das äh, ist ja sowieso schon seit längerem geplant. Dann noch unsere super Kommentare, die wir überall aufgegriffen haben. Genau, die dümmsten und haben haltlosesten seienden Kommentare, die wir da auf äh, Spox oder auf Twitter oder irgendwo aufgreifen. wird denke wir ich, mal aufgreifen. Erzähl du bitte weiter, ich unterbreche dich Nein, also, das ist doch vollkommen in Ordnung. Ähm, ja, äh, ich habe da eigentlich gar nichts mehr so zu sagen. Ich hätte jetzt nur noch, ähm, nur noch gesagt... Äh, dass es äh, mit der Top 4 im Draft weitergeht, also Mock-Draft auf unserem Blog. So bis, äh, bis zum Wochenende wird das erledigt sein. Ich drücke mich im Moment noch ein bisschen vor Dante Exum, weil ähm, das ist so ein bisschen der Mystery Man, über den ich wenig Videomaterial sichten kann. Das ist ein bisschen wird ein bisschen schwierig, aber ich hoffe, ich kriege das hin. Ja, ja, hast er, du noch? Spielt, er spielt am Hintern der Welt und ist dann auch immer extrem jung. Ja. Das ist, hat irgendwie was von Giannis, so ein bisschen, ne? Ja. Er wird ein Risiko ah, na, auf jeden Fall. Hatten wir damals irgendwie, oder beziehungsweise ihr damals schon Material zu ihm? Zu Nee, auf keinen Fall. Ich habe aber auch da ähm, ihn gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich wusste gar nicht, wer er ist. Das sage ich ganz ehrlich, weil zweite griechische Liga, äh, nee, also da, da war, ich, ähm, war ich nicht wirklich im Bilde, wer er ist. Aber gut. gut. Er hat uns positiv überrascht. Auf jeden Fall. Mal gucken, ob sein Bruder das auch schafft. Der wird ja wohl schon. Ich, ich, ich, ich wünsche ihm das auf jeden Fall. Ja. Ja gut, hast du noch irgendwie was, was du für den, für den Blog jetzt in der nächsten Zeit veröffentlichen willst? Ja, ich habe ja in, in Planung, das weißt du selbst, da ist ja so ein bisschen was. Ich denke mal, was ähm, jetzt so ein bisschen in Vergessenheit gerät, ist die Sache um Mellow. Ja. Ich denke mal, das wird das sein, woran ich mich als nächstes setzen werde. Dass wir das auch in den nächsten Wochen, sage ich jetzt mal, nicht mal Wochentagen haben. Wer weiß, wie lange sich da noch die Gerüchte halten, bis was feststeht. Dass ich da dann nochmal darauf eingehe, wie die Chancen für die Rockets stehen, für die Bulls, für die Knicks, dass er bleibt, was dafür getan werden muss. Hm. In einem kleinen Artikel. Und dann in der Offseason haben wir ja die Previews, die kommen. Ne? Ja. Okay. Einige Artikel zu Kyrie Irving wird was kommen. Ja. ja. Das klingt doch schon Ach, mal nach, nach einem guten Programm. Auf jeden Fall. Vielleicht sollten wir auch wirklich den Pod, nochmal einen speziellen Pod machen, mit so Sachen wie The Decision und Howards Abgang, Kobis Gehalt. Ja. Wäre das auch mal eine Idee? Also, ja, ich mal, da können, da könnten wir bestimmt eine Stunde könnten wir da bestimmt füllen, wenn nicht sogar länger. Locker. Können die Leute ja vielleicht mal irgendwie in die Kommentare droppen und uns da Feedback zu geben, Äh, Wäre generell mal cool ein Feedback zu erhalten, ob das ähm, heute so einigermaßen in Ordnung und hörbar war. Ich äh, weiß es ja nicht, ich werde es mir auch gleich erst anhören. Gefühlt war es auf jeden Fall in Ordnung und ähm, von daher würde ich mich jetzt einfach an dieser Stelle ähm, bei dir für das, für das Gespräch bedanken und ähm, wir werden uns auf jeden Fall dann für den nächsten Podcast wieder was einfallen lassen. Aber ähm, ja, ist ja jetzt kurz vor fünf, vielleicht können wir noch ein bisschen das schöne Wetter draußen genießen. Von daher, mach's gut und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Alles klar, auf jeden Fall. Bis dann. Ciao. Ciao.